Hoofdstuk 21, 13 december 2016 Los op in jou maat wat ek jou gegee het. Ek gee en ek neem, maar vir elke mens het ek een maat gegee wat by hom of haar pas. Julle as mense denk dat julle sommer met enige persoon kan trouwe en verbind in die hiewelik. Dit is echter nie so nie, want in my plan leid die grootste orde kan jylle onthou hoe dat ek met elke man wat my liefgaat in die woord wat jylle ken as die bybel en ook my meer onlangse openbaringe aan Jacob Lorber gewandel het en nadat hy sy alles aan my oor gegeet, het ek aan hom my vrou gegeet om hom by te staan en te vervolmaak. Dit is ook so met jylle wat in die moderne tyd lewe. Daar is vir elke man net een vrou en andersom. In elke wese pas by sy ewige maat van die teenoorgestelde geslag Dit is my ewige orde, dat die jemele altyd gebouw word, en dit is een methode wat baie belangrik is, want so streef elke persoon na iets wat hy werkelijk lief het, en naastreef, sê dat sy ontstaan in my ryk Saam is jylle een perfekte drankie, wat my hart baie behaag. Saam kan jylle die wereld om jylle verander, en die kinders nie verhoop vir die toekomst gee, want hulle skep moed as hulle liefde sien. Hulle wens om meer liefde om hulle te sien, en glo dat daar ware liefde kan wees, as daar paarkies is wat mekaar op recht lief het. Amal verlang daar na my mate hee, en soms is mense so oorhastig om te trou, dat hulle dit nie voor die tyd lang, en goed bedink nie. Dan volgt daar later baie pijn, want echtscheiding was nog nooit lekker nie, en die pijn wat die kinders aangedoen word, is onmeetlik. Maar ek wil vandag vir allemaal weer nieuwe lewe, en hulle ouwewe blaas, en ek wil hulle nader aan mekaar bring, Ek wil die bouwstene van my stad herstel en sien en versterk. Seder die begin van die aardse bestaan, het my sien Lucifer dit sy misie gemaakt om mense wat mekaar werkelijk lief het, uit mekaar te druif. En hy het mense met verkeerde liefdes op die paie van die rechtverdiges gesit. Daarom is daar vandag soveel onrecht op aarde, want die basis van die leve, die hievelik, is ontheilig en mense het met mekaar begin trou om verkeerde redes. Sulke hiewelik het by my geen waarde nie. Net die wie ek self gebind het is in my oog getrouwd. Die waarde van soe hiewelik is onmeetlik en die weg wat soe hiewelik inslaan is uiters belangrik. Moe nie denk dat soe hiewelik sonder die stampe en stooten van die satan sal wees nie. In teendeel, dit sal sy uiterste verg om hulle uit mekaar te breek en hy gebruikt het op elke moendelike manier. Want hy weet wat het beteken as hy paarkie mekaar werkelijk bemin en dra aan die ware liefde. Ware liefde weeg op teen alles, dit sal alle strijkelblokke oorwin en oorkom. Die liefde sluimer of slaap nie, dit soek net die beste vir sy eeuwige maat, dit bou die lewe op, dit bring niewe kreatiere voort. Die liefde tussen man en vrou lok engele en trak goeie geeste nader, dit verjaag die bose en gee aan dit wat dood was niewe lewe. Dit bring hoop en vreugde, dit sit nie aan tafel saam in die duister boosheid nie, maar leve, bou en beplant saam met my. Gelukkige paarkies is vir die hele wereld een sien en geen vervloeking nie, en dit is waarom daar so baie jywelike is wat opbreek, om wat Lucifer en sy Trawanta alles wat so goed en mooi is wil vernietig. Maar hou goeie moet al offer hy homself op om my jywelike uit my te vernietig, sal dit niks beteken en op niks uitloop nie, want my siening is volmaak, en die getykende paarkie sal net sterker verreis uit die duister waarmee hy hulle probeer oorweldig, en hulle sal met lucht vanuit die hemel in die bose bestraal en oorwin, want lank lewe die hiewelikheid my. Amen. Sieninge is daar oorvloedig vir hulle wie my lief het en my weef volg. Hulle sal verewig verbind wees in my krachtige hemelse liefde, en sal een uiterste sterk wapent en die bose wees, jy hoef nie baie dinge op hierdie aarde te vermag nie, jy hoef nie sterk slim of beroemd te wees, om mense sy harte die diepste aan te raak nie, raak nie die mens, die maat uit my, die diepste aan, en een levende onuitpittelike bron van ewige vertroostende water, sal in die gees uitvloe en ander aanraak, sonder dat jy eers met hulle hoef te praat, want die siel sky alle goeie dinge af, en soos een heerlijke geer wat verspreid in die neesgate tref, sonder dat die oe en vel iets daarvan weet, net so tref liefde tussen man en vrou, een sintuig van iemand anders, en dit is ware broederskap, sonder dat iemand op iets kan roem. Dit is my volmaakte plan vir jylle wat niks verstaan nie. Amen.